«Га!» – ледь ворушачи губами, прохрипів Марусик. «Що я казав?» «Та ну тебе!» – нервово сіпнув головою Сашко Циган. «Страхопуд нещасний, сам боїться, ще й інших лякає. Та, ма. мабуть, то шишка з сосни впала!» – криво усміхнувся Журавель. Справді, на поверхні води плавала соснова шишка. «А він? Де ж подівся?» – прошамкотів Марусик. «Ну, пішов, мабуть», – непевно підняв одне плече журавель. «А вже ж пішов, звичайно, то, мабуть, художник, хотів бакай малювати, забалакався з нами, освітлення помінялось, він плюнув і пішов». Як я вже казав, Сашко Циган не вмів довго сумувати. І зараз він не стільки вмовляв хлопців, скільки самого себе. І це йому вдалося. Він одразу повеселішав і вже був готовий кипкувати з друзів. Ех ви, страхополохи, зайці нещасні! У час космічних польотів і електронної техніки в чаклуна повірили. Ха, дикуни, пігмеї, мені соромно за вас. Так. Швидше ходімо по гриби, а то й поганої сироїжки не знайдемо. Все без нас визбирають. Та, та. махнув рукою марусик, не піду я. Нема настрою. Та й забув я зовсім мені мати загадувала яблуню обтрусити, малинівку, а то пропадає Я піду додому. Отаке. зневажливо протягнув Сашко циган. Теж мені герой? Ну, йди, а ми з журавлем. Ай, справді, щось пропав настрій. Ніякого глянув на цигана журавель. Може, давай? Слухай, мені теж повітку треба. Ех ви, та ну вас, з вами зв'яжись, з вами щось робити. Тьху, тьху, і ще раз тьху. Присоромлені хлопці подвертались. Та не одвертайтесь, хлопці, чого ви одвертаєтесь? Якби ж ви не одверталися, а пильно глянули в очі Сашкові Цигану, ви б зрозуміли, що тоть хукає не він, а його характер, гонористий і самолюбний. А сам Сашко Циган цілком з вами згодний. Йому теж страшенно не хочеться йти по гриби, а хочеться якнайшвидше вибратися з того лісу. Тільки він соромиться признатися в цьому, і ото тьхукає. Бровко зустрів їх за озером на Галявині, глянув на них і похитав головою. Ага, вертаєтесь? А що я вам гавкав? Що? Ото слухались би мене краще. Не треба було б іти до того клятого озера. Не треба. По дорозі додому вони не вимовили ні слова.